La Fidel, ekoizte txeko Jokin Echeverria, kaixo, egun hon? Egun e, Deitu zaitugu akelarre dagoeneko e, iparraldeko zinemaretu eta nikusteko aukera baitugu ezta. E, Asteazken hontan estrenatu da Frantzia Mailan, Pablo Aguero, zuzendari argentinarraren filma. Eta estrenaldi egunerako Parisen izan zara, Pablo Aguerorekin. Hori da, egona Parisen aurre estreno batean, izan da Asteluntan, e, UGC zitede al, satele, e, satele tokian, astelenean, eta gara gerostik hor, asidera itzuli handi bat Pablorekin Frantzian, eta iritziko da ipare Euskal Herri da, eta asiko da lehen datadona paulen, Saint Louis Zineman, hori izan da, oskera luntan, zortziter ditan, eta gerosek ituko du e, itzuli hori ipare Euskal Herritik, behar asigida Asteuntan Parixen, bai. Parisetik beraz, hasi duzue bira, Euskal Herrian gaindibiliko zarete, eta gero ere, ba, Frantzian segituko duzue akelarre firmaren aurkezten? Horira, e, egeara ka, e, akelare firma, haurten, banataira, zagun batekin, ari gara lan egiten, eta itzurea ongibat, ari dira e, antoratzen firmarekin, egun ta amarrezine ikusiko da firma frantzian. E, Naikoa naiz ere Parizean anekdota txiki bat kontateko, e, berin batudan denbora, benen e, publizitatea eginda autobusetan Parizean, eta edizinean Parizean sofresa edera izan da idiltzea Parizeko kalitertik, eta ikustea Pariseko autobusak de karterarekin gainean, mm hori -hmm. izan da, Cristona eta egia da, e, importantea da, momentu da bat izan bezala zinemaren entrat ere, eta eta importantea dugu entrat, edamatea Pablo alguedo eta beste parterzaideak e, publikoaren aurrean. Oztarrakot, Pablo izanen da hemen, ikarri euskarriak, e, Dona Paulaen adibidez, Garazin, Kambon, Endaian, Getarin eta Urrunian. Aste batez. Mm -hmm. Aste batez. E, Parizaldean zer nolako harrera izan du filmak? Entzun, e, oso pozikida e, momentukot publi, publikoak edo prentzan ere, prentzan nacionalean artikudu osoanak izan ditugu, e, TDRAMA, ELEMON, eta bon, ez ditut denaka e, esango, baina artikudu osoanak izan dira, eta publiko aldetik, oso pozikida, ere ikusten dugurako barugula publiko gazte bat mugitzen dira, eta Eta hori gure entzat oso zen gure publikoa zabaltzea, bakigu dela autorezima bat, baina ez bakarik, eta ikustea gazteak hor zine giretan gure entzatzen hona. Ba, Erranduzun bezarra, eh? Pablo Aguero zuzendaria gure artean izango dugu. Donapale, unorztira hontan izanen da, eh? filmaren emanaldiaren ondotik eh, ba, solastatzeko aukera izanen dugu berekin. E, mm -hmm. Larrumbatean Garazin, mm -hmm. Igandean Kambon, Aztelenean Endaian, artean Getadin eta astezkenean Urunean. Jakin barla ere Urunean. E, ari didera antolatzen uh, sofresa edarra bat, eta gehiago sofresa bat, angutxienez uh, sofresa bat izanen da e, pabloren zat, et, e, gauzak pasatuko dira, zinduksobera kontatu, baina e, tozien direne egunetan informazio gehiago izanen da. Egun berezia beraz antolatuko dutena urruin aldean, baina e, iparraldeko zinema aretoetatik, edo a, zinema aretoen e, interesa interes handia ere e, sentitu duzuzuk, ze hostirarontan donaparleun izango bada, bai ere, zerbait berezi antolatu dutez, e, mursego baionako atalante zinegelan ere izanen baita kontzertu berezi batezkin zain, zerbait berezi sentitu duzu filma honekin? Bai, zerbait da, fi, filma hori hemen guruzatzen da historiko filma, filma militantea eta filma fantastikoa, ez, e, Iru genero topatzen dira, eta eta dut hori ematen duela filmari berezitasuna, bere Bates ere gure entzat, euskaldun jendentzako, aukerara ere gure historioa kontatzeko, eta uste, mengo publikoa, ibarri e, euskal erdiko publikoa edo ego publikoa hori sentitu duela akerare filmarekin. Eta e, universalki e, maten duen diskurtso feminista e, hori, zeur... E, baduela bere ara kasta, edo baduera bere garantizkoa gaur egun eta ustegutakera de firmak bere are kastara kasta ere topatu duela. Mm -hmm. Ba, esango dugu eh? emanaldi bereziak beraz bai, baina sine aretoetan ere e, hastean zehar beste emanaldi zumaitzera izango direla kelare filmarekin eta beraz bai itsordu guztia hauek aipatuko ditugu noski, ba, Jokin Etxebarria guztionekin geratzen gara eskemira, eh, gure dei artizena. Mires que asturices Ternuate cure portura basotik a te clavar retaño es una y zure musuen zua su abaño Ternuate portura vas a te clavar retaño es una zure mucho en su abaño es una y